За шляхецьку вольність Браво, віват От справжній патріотизм Є ще польська не знієла Вибухнули захоплені вигуки натовпу на адресу Хорунжого Голембицького Спасибі, мій майбутній зятю Несподівано почувся голос Губернатора Хшемуського. Старий вийшов наперед З натовпу, що розступився перед ним Підійшов до Хорунжого І ласкаво поклав йому На плече руку «Старопольське серце в пана, а душею, видно, він справжній католик. Але мені сподобалась і смілива мова пана», – кинув він крижаний погляд на зніяковілого Левандовського. «Як Бога кохам, це сміливо і оригінально. Звичайно, пан із-за кордону вивіз свої переконання, але це цікаво. А я, здається, знаю пана», – придивлявся до нього хижа, примруживши очі Кшемуський. Ми часто зустрічалися. Так я мав честь кілька разів бути присутнім на його мості полюваннях. І вельможний пан звернув увагу на мій хутір, милувався ним. А, пам'ятаю, пам'ятаю, причудовий куточок, сад, долина, став млини, так, так. Хотів був ще заїхати, але молода дружина в пана була хвора. Цілковита правда, ясно вельможний, вона збиралася стати матір'ю і тому я позбавлений був у тіхи й честі. Ми пана винагородимо, і завтра ж у нього будемо. Мені хочеться ближче з паном зійтися, але я не пригадую, де цей хутір, то пан сам нас проведе. Я попрошу в такому разі дозволу поїхати раніше і попередити дружину. «Не відпущу», – зловтішно посміхнувся Кшемуський. «Ми зробимо сюрприз». А про почастунок не турбуйся, все візьмемо з собою. Левандовський низько вклонився і замовк. Шемуський підійшов до Младановича, і гості шанобливо відійшли, щоб дати можливість губернаторам поговорити на одинці. Левандовський кинув гамірливий гурт і заглибився в одну з темних алей. Серце його щеміло від образи, а душу охопив такий морок, таке ганебне відчуття рабства, що в грудях його билося тільки одне бажання піти звідси, нікого не бачити і ніколи сюди не повертатися. На перехресті він здибав незнайомого у багатому козачому бранні, золотою китицею на правому плечі, що свідчила про звання сотника. Козак був ставний, плечистий, і від усієї постаті його била мужня сила, але, незважаючи на атлетичну будову. Він не був позбавлений грації і плавності рухів. Та Ливандовського особливо вразило обличчя сотника. Воно було сповнене контрастів і належало до числа тих фізіономій, які, раз потрапивши на очі, не забуваються вже ніколи. Довгастий овал його обличчя був гарний, але до підборіддя надто звужений. Правильність ліній порушував лоб. Білий, дуже розвинений, немов мармуровий. Він здавався від підголеної чуприни ще більшим. Засмаглі, вкриті густим рум'янцем щоки, вилискували бронзою. Чорні, ми подібні очі незнайомого, поставлені були трохи за широко. Але оскільки вони були дуже великі, то ця вада лишалася непомітною. Чому сприяли ще брови, темні, тонкі, сміливо підняті вгору, Біля скронь, і опущені коло перенісся. З під цих брів погляд незнайомого здавався пильним і гострим, тонкий згорбиком ніс надавав демонічного виразу всьому обличчю, а втім, його пом'якшував добродушний вираз трохи за широкого рота, завжди готового відкритися для веселого сміху, показуючи при цьому два ряди міцних білих зубів. З першого ж погляду сотникове обличчя з орлиним носом, гострим поглядом і хвацько закрученими вусами вражало кожного непохитною волею і нестримною енергією, що проминилася з кожної риси його обличчя. Але за мить враження це пом'якшувалось, і в грізному обличчі козака можна було побачити таку одверту доброзичливість, що перше враження змінювалося довірливою, сердечною прихильністю сотник, побачивши Левандовського, швидко підійшов до нього. Дозволь, шановний пане, привітати тебе, заговорив козак по-польськи.